Solteiro joga a mãozinha pra cima, agora isso. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na b a l n i n h a e bate na baunilha. tchan, tchan, tchan, tchan, Só quem nunca traiu joga a mãozinha b r a c i m aí. a Vocês mentem muito, hein? Será que a galera do p a í s se a n d u t a por aí, u a r i n o Só quem do p a í s n ã o solta o、um、grito. Clube do Remo, Remo, Remo.、E、Joga a mãozinha, Joga pra cima, Joga a mãozinha, Joga pra cima.、Eu、quero saber se tem mulher solteira por aí. Será que tem mulher solteira hoje? Será que tem mulher que não depende de macho pra porra nenhuma? n n e h Uma! d a equipe do Hulk e só da b o r a l DJ Leno, considerado doido. O、e、Dejairinho ali no j o n a s s o n também. O Disney ela. Vocês aí pela presença, e s t a j u n d o e m i s t u r a n d essa feita. De、boa. Bora, a b o a m a r c i d a torando pra cima, garoto! Dali, Marcinho!、É. Bora, bora, bora, na contagem, regressiva! Cinco, quatro, três. E aí!